Технологія. Технологія – це практичне використання наукових знань для створення матеріальних об'єктів, полегшення праці та поліпшення умов життя людини. Ніхто не знає, коли виникли перші технології. Вік найдревніших зразків технологічного мистецтва людини, кремнієвих сокир, становить 250 тисяч років. Матеріали і прогрес. До 60 року до нашої ери люди вміли обробляти лише деякі природні матеріали: дерево, кістку, камінь і мушлі молюсків. Навчившись користуватися вогнем, наші предки почали виплавляти залізо і бронзу, з яких виробляли знаряддя праці, зброю та прикраси. Жителі давнього Єгипту та Індії оволоділи секретом виробництва кераміки і скла. Трохи згодом були винайдені способи обробки таких матеріалів, як шкіра і каучук, а для виготовлення цегли почали використовувати глину. Синтетичні матеріали, як-от пластмаси, почали виробляти тільки з середини 19 століття. Поява колеса близько 2000 року до нашої ери дала поштовх винайденню вітряних і водяних млинів. Дорогу промисловій революції проклав паровий двигун. А крім того, в 30-ті роки 19 століття люди навчились використовувати електричну енергію. Створення двигуна внутрішнього згоряння, сконструйованого в 1876 році, привело до появи автомобілів. Різноманітні верстати, машини та механізми дали можливість механізувати і автоматизувати виробничі процеси. У наші дні Нанотехнології, в яких використовуються мініатюрні автомати, керовані комп'ютером, здійснили справжній переворот у виробництві найскладнішого технічного устаткування. Ще більшого значення для розвитку людського суспільства мають біотехнологія та генна інженерія. Сучасні медичні технології спрямовані на те, щоб забезпечити людям здорове і тривале життя. Ілюстрації віртуальна реальність. Складна комп'ютерна графіка дає можливість зануритись у світ віртуальної реальності і пережити відчуття, які за звичних умов неможливі. Спеціальне екіпірування, під'єднане до комп'ютера, який посилає сенсорні імпульси до очей, вух та рук, дає можливість інженерові, ніби насправді відчути, рух космічного корабля через аеродинамічну трубу. З винайденням колеса з'явилися колісниця і вози, які перевозили людей і вантажі. Рахівниці широко використовувались у Китаї приблизно з п'ятого тисячоліття до нашої ери. Їх можна вважати далекими предками сучасного калькулятора. Давні римляни вміли розв'язувати складні інженерні завдання, будуючи віадуки і акведуки через гірські долини та ущелини.